І ось тут торговищі знайшли Ярослава на які стерегли підходи по Волхову, прискакали кінно, кілька голосів одразу закричали ще здаля, порушуючи звичай і порядок. «Князів! Пливуть лодії!» Так і став Ярослав на головному вимолі, вдягнений у просту полотняну одіж, ще не знігнавши з обличчя втоми і турбот щоденних, Княжго тільки було на ньому, що багатий пояс із коштовною зброєю та ще чоботи м'якого тіму, зелені, шиті жовтим шовком, бо любив князь вигідну обувку. А по Волхову, обминаючи острови, плив корабель. Паруси шовкові, чердак муравлений, сходні золоті. За кораблем довгі варіантські лодії, числом 4 і кілька стругів новгородських, королівський штандарт майорів на кораблиці, жовте синім, і на виморі теж стало знамено Ярославе, Архангел Гавриїл на блакитому тлі, а воєвода Буди, який знав звичай, вже розпорядився заквітчати пристань зеленим гіллям, приготувати жито щоб посипати його під ноги королівній чужоземній, Прийшли княгині їхній, а також привезти з княжих комор хутра, щоб прийшла по них невіста, бо завжди повинна ходити м'яко і по сій землі. Так і зроблено. Ярослав сів з коня і стояв трохи, розставивши ноги, наче боявся, що повернеться давня хвороба, і не втримується він. Упаде. З дзвеніла зброєю невелика, але долиха заозрила варварська дружина. Потім показалася і невіста. Висока, русява, чи столиця. Одягнена довгі, дорогі шати блакитній жовті, як королівське знамено в неї над головою. Коли невістий виріс пишний і усміхнений коснятин, повів її до сходів, притримуючи краї одягу, а з другого боку, так само тримаючи за край довгого невістиного брання, важко стубав високий варяг, видно, ватажок дружини. Вони звели Інгігерду на вимол, стали перед Рославом, який і досі стояв, розставивши. Для певності ноги і нерішуче, покліпуючи очима Коснятин клонився князеві, прокричав гучно соковитим своїм голосом «Сама донька Олафа, конунга Свейського, інгігерда перед тобою, княже!» «Вітаю тебе, інгігерда на землі Руській, сказав Ярослав Поварязький І вступив на зустріч своїй невісті» Вимушений був дивитися на неї трохи вгору, бо був нижчий за Інгігерду. Її це, видно, потішило трохи. Вона усміхнулася самими устами, які мала відразу помітити в цей досить виразні і гарні. Але очі її не зврухнулися, були пронизливо прозорі, мов холодна зимова вода. Очі не всміхалися, не потепліли. І нічого не відповіла вона так що дивилося князеві сказати і зовсім вже прості слова «Здорово будь, Інгігердо. «Здорово будь, княже!» – відповіла вона голосом глибоким і гарним, і знову сміхнулася. Тепер ніби й очима, але могло й показатися князеві, бо вже далі йому не дали більше придивлятися до невісти. З посунуло посольство шведське склонялися, щось самогоманіли, несли якісь дари, а з другого боку в виповнилося все довкола роздягами, яким тільки й дбай, аби видовисько та ще таке, якого в Новгороді, здається, і не бачено ніколи. Ярослав подав руку невісті і повів її до повозу. Вже наготовленого буде їм. Під ноги їм сипано жито, кидано зелене гілля, виставлено Дошки вимолу бобрами, чорними, кунами, білими горностаями. Інгігерда високо піднімала ноги, їй незвично було ступати по такому багатству. Королі шведські хоч і розсилали вісякінці світу своїх здобичників-варягів, з самими великими багатствами похвалятися не могли. У Псальському замку в голих кам'яних палатах гуляв вітер, Найбільше дбано про зброю, щоб удостоль та добра та нагострена гаразд, Життя ж було просте і невибагливе. Їли з дерев'яного посуду, найміцніші морози спали в нетоплених опочиваннях тільки для людей перед сном зігрівано постіль, засованими під ковдри мідними тазами, повними розжареного вугілля, навіть соромно їх сказати – Виходку потяг, що не мали в замку. Була тільки коло самої королівської почувальні на горі дучка, до якої бігали малі дорослі. Все те летіло з високої височини понад кам'яним муром униз у двір, а вранці приходив туди служка, підбирав на лопату і жбурляв королівське добра озеро. Та Ярослав ще не знав про це. Для нього Інгігерда була передовсім королівською дочкою. Певно, пишалася вона в душі цим, гордувала Ярославом. Бо й хто він є? Невідомий князько якогось там руського города згадував про свого брата Всеволода, теж рогнідиного сина, який вони усі не однакові вийшли від одної матері й одного батька якого великий князь послав у 16 літ княжити Володимир на Волині, а той, прочувши про незвичайну красу Сігріди, вдови щойно вмерлого Еріка Шведського, кинувся і подався у Скандинавію добиратися руки тої неземної красуні. Що він думав тоді? Звідки в нього пробудилася така дика кров? Може, від батька, який стягав для себе жіносно з усього світу, але ж сам не мчав до них, а міг зробити так, щоб добути собі нову жінку, не кивнувши пальцем. Найдивніше, що Всеволод виявився не самотній у своїй сліпій пристрасті до жінки, яку я ніколи не бачив. З другого кінця світу прискакав до Сігріди Геральд, король Гренландський, муж твердий і грізний, нерівня тонкостанному юнакові Всеволоду, заходилося на те, що до тої Сігріди, мав до оспіваної давнім поетом Панелопи, зберуться женихи з усіх усюд, тільки що не знайдеться на них Одіссея, воскреслого своїх смертей і мандрів. Жорстокого у своїй помсті За зневагу до його Дому і жени Ерік Шведський не міг зрівнятися З Одіссеєм Не повернувся зі своєї вічної Плавби по ріках і морях Того світу Зате ж його Сігріда Виявився куди твердішою За панелопу Всадовивши своїх злицяльників За учту Заливши їх медом і вином По самі очі Звіліла вона замкнути їх і власноручно підпалити палату. Навіть як на ті часи вчинок Сігріди видавався страхітливим, і прозвано її «Сторада», тобто вбивця, і хоч варятські воїни і рознесли повсюди пісні про красуні Сігріту і про горду вроду північних дів, але після випадку з Гаральдом і Всеволодом щось нечутно було охочих шукати собі за холодним Варятським морем невість. Здається, він Ярослав був першим після свого нещасного брата, і це могло свідчити або ж про його відвагу, або, що гірше, про таку саму легковажність, як і у брата Всеволода. Поки допровадив Інгігер, до вона видно трохи збентежена сотнями цікавих, які, не в холодних скандинавів, проштовхувалися один поперед одного, аби бодай оком кинути на заморську діву. Приголомшена першою пишнотою отих небачених багатих хутр, промовила кілька слів по-слов'янськи, чим якось відразу розігнала а потужні спогади про Всеволода. І вже князеві не видавався таким відчайдушним його вчинок. Чомусь подумав він, що все йде якнайліпше, лихі знаки віщують нещастя не йому, а його супротивникам. Все задумане ним поки що здійснюється, варто йому лише простягнути руку, і все в неї кладається. Зібране військо, прийшла варятська дружина – Прибула за моря невіста, хоч уже і пообіцяно її перед тим королеві Норвезькому, і навіть шується, попри свій дикість, непокирість покорилася йому, і має тепер він супроводжував разом із коснятином, послами і дружиною Інгігерду до відведених їй покою, потім приймав послів, рядився з ними, виговорено в нього віно для Інгігерди. Ллагоду з околицями, волості й села з присілками і ловна звіра і рибу цінну, довірені невістині одержали грамоту, пергаменну золотою княжею печатю, що для них було навдивовижу. Коли ще поставлено за умову взяти до Інгігерди прислугу прибулу з нею дружину на чолі із Рогволодом, то й тут не став противитися князь бо на руки їм було і це. Дружина згодиться в його поході, а там, видно, буде, там Інгігерда стане княгиною, його жоною, а жона да послухається в усьому чоловіка свого. Коли ж відправлено послів і зговорено вінчання в церкві і весілля без прогайки, Ярослав лишив у себе коснятина, сказав невдоволено, довго їздив, зате добре привіз, Смашно посмукав своїми ласими губами посадник. Не давав вістей з походу. Квапалися швидше за всіх вісників. Не вістав мови і не по мені, висока задуже. Від високих жінок вродливі діти, засміявся коснятин. Мовить трохи вона по-славянському. Дорогою навчив? Мати в неї славянка. Князя ободритів донька. Як їхала сюди, зохотуючи, примушена. Чувано про тебе, князі, багато гадали вони на списі, кінь їх також показав, що ждуть тебе великі діла і слава. Не вір поганським звичаям, пробурмотів Ярослав. Олав хрещений, але зберіг усе від діда прадіда, про тебе ж мова розходиться по світі. Чи не через тебе? Знаєш же, князю, як люблю тебе Готуй весілля Злагіднів Ярослав Бо вже в похід треба Весілля зробимо За нашим новгородським звичаєм Князівське Брат мій тут Гліб, сказав Невесело Ярослав З тобою йде? Ні, супроти Чого ж сидить коло тебе? Заїхав сказати про волю Свою і Борисову не сьогодні, завтра вирушає на Київ. Я вже послав зготувати йому кораблець на Снядині, коло Дніпра. І на весіллі не буде, не хоче. Каже, що не було князів своїх у Новороді, а у мене, мовляв, батьківського благословення немає на шлюб. То яке ж весілля, княже? Вгадав він. Справді, не було ще князів тільки новгородських, і ти у скорім часі будеш великим київським, вигукнув Коснятин. Гріх так мовити, хоч гріх, та свята правда. Як усе обійдеться, то лишу тебе князем у Новгороді, сказав, підводячись Ярослав, або рід у нас з тобою один через батька мого, і твого та -то мою бабу малушу. «Сестру твого батька Добринні!» Коснятин став на коліна, знайшов руку Ярославову, поцілував. «Служитиму тобі вірою і правдою!» «Встань!» – невдоволено промовив Ярослав. «Не гоже так, одної крові ми!» «А справа велика великого розуму вимагає, а не цілувань і поклонів!» «Кланятись тільки Господу треба, як Соломон, та просити мудрості в нього» сучасно. Іди. Того ж вечора прийшов прощатися Гліб. Не було довгої мови. Розлучилися брати не по-братськи. Кожен був задивлений тільки в своє. Стали б вони на такому рубежі, де люди або йдуть навстріч один одному, або розходяться в різні боки. І нема тої сили на світі, що могла б їх з'єднати. В досвід Агліб виїхав, ще темрява стояла на дворі, накрапав холоднуватий, мовби привезений північною невістою дощик. Ярослав молився в церкві і подумав ще про те, як то негоже не вчинив молодший брат, що на дорогу навіть не прийшов клонитися Богові, чи тільки тому, що боявся Ще раз зустрітися з братом-відступником, яким бажав Ярослава. Та хай! А Коснятин – уже ладна весілля по княжому чину, як його розумі ногородський посадник. Поставлено коло самого Волхова на торговій стороні, де княжий двір – довгий-придовгий стіл, такий довгий, що губився його другий кінець, а вже хто там сидів, що говорив, не видно і не чутно було щільного місця, де посаджено молодого і молоду. З боку молодої посли – Королівський і Рогвольд із дружиною. З руки Рославової – Коснятин за посадженого батька. Тисицький і Старости Новгородський – дружина. Боляри зі своїми пухкозадими жонами, виряжені важкі і багаті вбрання. Далі купці свої і приїжджі, ще далі ремісничий люд, з багатших, хто міг вклонитися князеві дарунком на одруження, а дарунків було безліч. Дарувалися так, що по одну руку княгині, а по другу – князеві. Складено хутра і прикраси, золото і срібло. Костянтин підніс Ярославі багато зроблено в золотому окладі – Біблію грецьку. Між перегаменними листами віднілася закладка з перегородчатої емалі, а на закладці Юрій Зміє Борис, святий, на честь якого названо Ярослава. Дарунки везли від столу возами в той час, якого Богем і жебракам від княжих щедрот роздавано милостинь, яку Ярослав зволів роздавати, як тільки вийдуть вони з храму по Вінчані. І аж поки Всядуться за стіл і піднесуть перші кубки за здоров'я молодої княгині За його здоров'я, за землю русску. Подавно вина фрязькі і меди настояні А з наїдків були гуси, поросята печені, солонина, ковбаси задимлянки баранячі стегна і реберця, осетри й коропи, зайці в чорнім соку і засмажені на жару оленяті туші, лебіді чорні білі на срібних підносах, а для князя-княгині привезено для такої нагоди з південних країв царського птаха Павича, засмаженого ціляком, оздобленого небаченої краси пір'єм птаха, м'ясо якого не гниє і не псується, а триває вічно, і хто їстиме його – теж матиме вічне життя і багатство, і красу, і щастя. За спинами в запрошених до весільнії учти з обох боків столу, не наближаючись дуже, щоб не заважати урочистості, але і не задалеко, бо тоді зникло відчуття з'єднаності між усіма, стояв новгородський люд, стояв дома стінами, рухливими і веселими, там була штовханина, тиск, зойки, писки, невидана боротьба за ліпші місця, душі пхалися наперед, слабші намагалися і собі пробитися за ними. Із сірого новгородського неба сілася холодна мжичка, та ніхто не звертав на негоду. Кожен вирядився що мав нового і святкового. В розпаленості натопу мжичка, власне, і не помічалася. Ті, що сиділи, Непорушно за столом мали б страждати більше, треба було простягати руки за кубками, щоб пити за здоров'я та за благополуччя. Та за шматками м'яса, горами, наваленого посеред столу, руки їм лисніли не так від жиру, як от дощику. На бородах теж сріблився водяний пил, а ті, що стояли позаду, могли принаймні ховати руки за пасуху чи до кишень. А вже бородами трясли до схочу, бо тільки і діло їм було, що штовхатися весело та супроводжувати кожну здравицю розкотистим могутнім готінням. Го-го-го! Так навчив коснятин кричати кільканадцять заводіяк. А відомо, що нато легко підхоплює те, що йому непомітно підкрикують у саме вухо. Отак воно і почалося, та йшло мало не цілий день. За здоров'я княгині найсвітлішої, будьмо! ого. Хай славиться наш добрий князь Ярослав, будьмо! ого. За побіди наші прийдешні і сущі, будьмо! ого. За вольницькі новгородські, будьмо! ого. Земля наша хай не ескудіває, будьмо! ого. Народи гороцький, розростайся міцні, будьмо, го-го, за віру християнську, будьмо, го-го-го, бо злюбимо братія один одного, будьмо, го-го-го, молодим гірко, го-го, гірко. Князь з підводилися, цілувалися перед усіма, не було в тому поцілунки ніякого смаку не розпалювали Ярослава і випити за день, а княгиня теж сиділа своїми прозоро-холодними очима, чужа і незворушна тільки, бралася плямами її білі щоки, чи то від цієї обтяжової учти, чи то від велелюддя, до якого, мабуть, не звикла в своїй північній стороні. А Ярослав хоч і поцінував про себе належну вигадку коснятинову за цим безмежним столом, за яким містилися пів Новгорода, і за цими крикунами, що підганяли учту своїми гуками, та водночас і виразно бачив, не виходить в нього так, як то виходило воно завжди у князя Володимира в Києві. Передо всім той би ніколи не покладався на чиюсь вигадку чи лад, а сам би велів, що робити і як знав, бо добре, всі невдалі справи, Хоч причетний князь до них чи ні, б'ють зрештою по князеві, лягають на нього провиною і збитком. І вже аби князь Володимир затіяв таке пируванні і накликав стільки люду, а в нього бувало й більше, це знав і Ярослав, те Коснятинові було відомо, тому, видно, і спробував чимось наблизити Новгород у своїх звичаях до Києва. Та не сів би за стіл так, щоб обабіч стояли натовпи, звелів би настругати столів для всіх, і всім би давано їдво і петво, і було б таке веселе і неотримане перування та вихваляння та молодецтво, що на кінець дня забували вже, хто смерд, а хто боярин хто воєвода, а хто дружинник, і сам князь оточений був би то одним, то другими, то воїнами, то гультіпаками, то жонами своїми та чужими, яких уподобав, на яких накинув око, може, щойно. А тут цей холодний заздрісний крик, поставлений задля пихи чорних людей, оцей смутний дощик, та ще чужа неприступна своїй гордині жінка, що стала ніби княгиною його жуною. Але хто й зна, чи стала, бо не помічає на ній Ярослав няких прослідів того, що вподобала вона своє нове становище. Гуляння тривало ще й при світлі смолоскипів, бо не годилося відправляти людей за сонця, варено і печено всього стільки, що учта мала тривати може і тиждень найбільшим ненажерам і петухам коло того столу, а ще під столом належалося в ніч заночувати. Але хтось там пам'ятав і про найголовніше, про князя-княгиню. І коли темнощі сунулися вже зовсім щільнено коло столу, і крики натовпів долинали мовби за чорного кола ночі, подано просто перед стіл Новгородські розлоги сани, застелені м'яким перським килимом, запряжені четвериком білих коней, багаті збруї, заквітчених зелом і квітами. І сам Коснятин вихопив у візничово репучі віжки, поцяцьковані срібними накліпками, розвернув стане хвацько, аж полетіли кім'яхи грязі у біч, і запросив молодих сідати. І як тільки князь довів княгиню до сани, і вона злягла на килим, бо сісти там було ніяк, а Ярослав притулився до неї, коснятин відпустив вішки, і коні рунули з місця так, що важкотілому посадникові довелося відразу даряти тюпака. Тут обидві невидимі вже майже стіни люду Розруйнувалися, розсипалися, з двох боків ринули на сани. Змішалися навколо них з криком, березком, гійканням, диким реготом. Над князем княгинею княгиною нависали і миттю щазали довгі бороди. Зіпали на них з нерозбірливими криками чорні роти. Горіли цікаві очі. Одні штурлялися поміж собою, інші збурляли просто на сани. Ще інші намагалися вломити сани хоч тріску. Ще хтось, догадався відкабетувати добренні ковалки коштовного килима. Хтось спробував палити килим плакуючою тріскою. Коснятин на силу пробився крізь юрмище. Коні, пирхаючи і мотаючи головами, тягли сани поволі, бо перед ними раїлися від чорних розмаханих постатей, вже посадник шкодував, що не поставив на путі князеві дружину двома рядами за те Ярославі, хоч тепер сподобалося те, як поверталося його весілля. Радий був він, що люд зламав ту заборонну незриму межу, яка відділяла його від князя. Відчував Ярослав ото тепер йому тільки й сили, що в отих ошалілих, звихрених, засліплених дурною цікавістю людей. Гарно було відчувати, як лякається холодна королівна цих забіяк, горночись йому до боку, шукаючи в нього прихистку. І вже на княжім дворі по-юнацькому зіскочив сани, збадьорено змахнув майже дружньо безладному своєму супродові о тій людській звированості, яка вже виповнила і весь двір, Легко зістрігнув стани, взяв княгинь на руки, і хоч була велика і незручна в ноші, але проніс її трохи, пробиваючи скрізь Юрмовище, а княжі люди розкрикували перед ним дорогу ширшу і ширшу, аж поки все-таки наведений якийсь лад і утворився вільний прохід до ганку княжих палат. Тоді Ярослав поставив жану на землю, мов би велику дерев'яну ляльку, Мовчки подала Інгігерда йому руку, і він повів її на перші покладини, бо тільки тілесно доповнений шлюб може вважатися звершеним. А білі коні саньми зникли десь так само непомітно, як і посадний коснятин. Та Ярославі не було тепер ні до чого діла. Лишась він наодинці з молодою жоною, перше в житті око в око, рука в руку, і світ Замкнувся між ними обома, не існувало більше нічого, все зникло, все забулося, полагкотіли в притемненій ложності свічки, а їм здавалося, що тільки вони обоє полагкотять і згорають на вогні, який палить людину, поки вона і живе, дає їй найбільшу сну і водночас відділяє її непрохідною стіною від усього довколишнього». Так і Ярослав на якийсь час відділився від справ цілого світу і не мій, бодай краєм, серце відчути, що, може, саме тієї ночі, в далекій-далечі, коли Києва на берестах, вирушав у останній путь його батько, великий князь Володимир. Берести стояли вже тоді, коли Києва ще й мало бути. Вабили тихістю і спокоєм. І князь Володимир так полюбив їх, що зголів вибудувати собі двір у берестах ще ліпший, аж у самому Києві. Відпочивав там на ловах у звіринці, тримав найулюбленіших підложниць також на берестах, коли ж занедужав, зібравшись іти на непокірливого сина Ярослава, теж залів у своїх палатах берестових, сподіваючись на скоре видужання а вже і не підвівся, померши від кольок у боку або ж від божого гніву. Люди рідко заживали тоді за 60 літ. Однаково великому князеві вже недовго б довелося топтати ряз, але багато в чому пришвидшили князеву смерть події явні і тайні. Бо якщо син Ярослав, відкрито йшов на батька, то інший син, Святополк, ще й досі перебуваючи в ув'язненні у Виргородській кріпостиці, знов задумав справу ще ліпшу, ніж князь Новгородський. Через вірних людей сповістив Святополк печенігів про те, що князь Володимир виступає з військом проти Новгорода і покликав їх ударити на Київ, коли покине його князь із своєю дружиною. А щоб не проходити через Кріпостиці, поставлені Володимиром на Росі, мали печеніги переправитися десь аж коло Переволочни через Дніпро, пройти залозним шляхом і підступити до Києва з лівого берега. Звідти їх ніхто ніколи і не ждатиме. Так воно й сталося. Та тільки хворощі Володимирові зруйнували всі святополкові наміри Знову посилав він своїх вірних людей до печенійського хана, попереджаючи його, щоб зупинив орду, бо і князь, і дружина, і сила селена війська в Києві, і нічого, крім погрому, не здобудуть тут печеніги. Але на той час князі Володимиру вже донесено про те, що заворушилися печеніги. Надходили вісті, що степовики сунуть по лівому березі, тоді недужий князь покликав до себе сина Бориса, який прибув з далекого Ростова. Щоб стати коло батька в тяжку годину, сказав йому брати військо і виступати на Альту, щоб перепинити путь печенігам. Борис виступив на Альту, вибрав просторе, широке поле де б міг дати битву печенігам, але вони вчасно, попереджені святополком, знову звернули свої степи і щезли там безслідно. Поки ж Борис стояв з військом на Альті, великий князь Володимир зійшов у світу. Він лежав у великій горниці, що чотирма вікнами виходила на Дніпро. Вікна не зачинялися ні вдень, ні вночі. Князь хотів ухопити в груди якомога більше свіжого дніпровського вітру. Але однаково задихався, що далі дужче, горниця знесена, була високо над землею, над двома підкліттями, в яких хірмилася придвірна челядь. Варилися для князя улюблені його наїдки і напитки. Наготовані завжди сиділи гусельники і скоморохи, Блазні і вродливі дівчата, які самою молодістю своєю могли б повернути Володимирові здоров'я. Бо часто бувало перед тим, що западав у недугу великий князь, та досить йому було спочити поглядом на солодкому личку, як підводився знов і знов вершив свої державні діла, великі і непомітні. Але не пускав князь до себе нікого, не хотів нікого бачити, нічого не їв тільки пив настояні меди і воду з освяченої криниці, холодну й чисту, забороняв турбувати його, ніхто не смів появлятися в горниці, поки сам князь не покличе, не подасть знаку. А знак той був звук срібного бубенця на довгій руці і слонової кістки. Бубинець лежав на столику коло узголів'я князевого, Звеніння було кволе, майже нечутне, але по той бік дверей цілодобово чергували молоді отроки, вони вчували найменший звук із княжої опочивальні, немало дивуючи своєю чутливістю дружинників, що стояли на сторожі коло тих самих дверей, але не чули нічого гісінького, так ніби хтось позатикав їм вуха воском. Та настав день, коли й отроки не змогли Дочути жодного звуку з княжої горниці. Як не тулили вуха до товстих дубових дверей, як не завмирали, як не стримували віддих нічого. Навіть чутно було, як дніпровський вітер влітає в оцінені вікна і постонуючи виривається побід дверима з невидимих шпарин. Але від князя не було ні звуку, ні знаку. Ждано цілий день і цілу ніч, бо, може, Великий князь побором недугу і вперше заснув спокійно, і солодко набирається сил у вісні. Коли ж на ранок знову не доходило започивання жодного слуху, тоді налякана гридь звідомила воєводу дружини, а той прикликав двох бояр з берестів. І от вони втрьох боярсько підступили до високих дубових дверей які давно вже можна було нечутно відхилити, бо петлі змазувалися гусячим жиром, щоб не дратувати князя ні рипом, ні скрипом, але ніхто не наважувався прочинити дверей, бодай на палець нічіє око не зазирнуло до великої горниці. Тільки тепер троє вперше зробили це, обережно вступили до палати, і їм у лиця ударив важкий сладкувати дух покійника». Князь лежав мертвий. Ті троє побоялися і доторкнутися до небіжчика. Хоч слід було бодай поправити його на пастелі, бо лежав з перекривленою шиєю, якось незграбно звісивши голову з подушки. Борода відтягала йому щели вниз, на усах запеклася кривовиця. Покликано мерщість священника. А тим часом розпочалася рада, що чинити. Князь помер без причастя, без сповіді. Найгірше ж, не повідомивши про свою останню волю, не визначивши спадкоємця своєї влади. Щоправда, він кликав до себе сина Бориса і дав йому військо, щоб виступив проти печенігів. Але того ще не досить, щоб проголосити Бориса великим князем київським бо є брати старші за нього, є найстарший святополк, є Мстислав, є Ярослав, який своєю сміливою відмовою покоритися батькові уже досить відверто проголосив своє зазіхання на київський стіл. Прикликано до Берестів київських бояр і воєвод, а тим часом візні люди з повіжгриді дали знати одні, предславі, а ще інші – Святополкові і Вижгород, про кончину Великого князя. І ці звідомлення перевищили вмить все те, що народилося в тугих головах київських бояр, бо прислав мерщій спорядила генців з грамотою Ярослава, закликаючи його чимдуж дуже поспішати до Києва, а вижгородські бояри, випустивши Святополка на волю з усіма почестями, належними тільки Великому князю, Повезли його через Бори до Києва, звідти до Берестів. І хоч добралися туди вже пізні ночі, княжий син велів, не відкладаючи спорядити похорон Володимира. Бояри і воєводи власноручно проломили поміст у горниці, щоб приховати від смерті звичний хід, яким користувався небіщик. згорнули тіло великого князя в килим, спустили на віжках на землю і поклали в сани – запряжені вісьмома парами білих волів, як волів старий полянський звичай. Так на білих волах в'їхав останній князь Володимир у Києві, і тої самої ночі був похований у центрі Святої Богородиці при ділі святого Клемента мармуровій корсті під молитви, сльози, ридання і сум усього Києва. А ще тої самої ночі, коли Повів Ярослав свою жону на перші покладини, і виїхали з його двору білі коні, а десь у Києві білі полянські воли одвозили тіло його батька до місця останнього спочинку, вирушив тайкома з Новгорода великий загін вершників. Не дуже вправно трималися їсті на конях, чутно було варязку мову, якби міг хто прислухатися та відразу ж почув хвасти ще одного з варягів своїми походеньками в жіноцтво, з легко б опізнав Торда молодшого, а вже тоді виплив би з темряви і мовчазний ульв. Ізобіяцький Тор старший, який, здається, командував цією дивною виправою. Варяги хоч і почували себе певніше пішими, їхали досить швидко. Хтось добрав їм усім коней однакової гнідої масті, так що ховалися вони за ніччю, і видно було, що їдуть на діло нечесне. Варяги не брали з собою в дорогу нічого обтяжливого, ні прикрас, ні майна жодного, само тільки зброю та харчів на два переходи. Та хоч як легкома вирушили із Новгорода і гналися ніч і день за тим, за ким визначено їй було гнатися, все ж довго не давалося їм наспіти втікачів. Вже і коні їм потомилися, вже навіть торд молодший у мовк і схожий став своїм мовчанки на ульва. Вже знати було, що їдуть вони по Дніпрому зливіську. Незабаром буде й сам Дніпро або якась його приток. Варяги гнали божевільно кони. Якщо вони запізняться і насад на Смядині відпливе, і опинився в Дніпрі, тоді їм доведеться повертатися назад, не звершивши дорученого, а це означає зламати своє слово ще гірше, не отримати обіцяного обіцяно ж було щедро. Коли ж, на речі за рідкими перелізками забачили варяги поперед себе коротку низочку вершників, поперед яку їхав на білому коні молодий князь Гліб то вже коні варянські на силу пересувалися, вони плуталися в густих і високих нежарах, а у князя його супроводі коні були свіжі, моби і ну, із стайні або випасів, ішли йшли розмірено, гарно, і видно було, як легко і впевнено віддаляється від переслідувачів, ще й не знаючи про їхнє існування. Що ж буде, коли довідається? Тор старший відразу збагнув, що треба діяти вмінням, а не силою, він мовчки показав Ульвові на його лук, спинив загін, щоб дати лучникові спокійніше вицілитись, сказав хрипко. Бий відразу князя на білому коні. І чи то Ульв, змучений довгою гонитвою, не поцілив як слід, чи то не дотямкував, куди стріляти, і, вчувши останні слова Тордові про коня, в коня й висілював. Стріла, послана рукою варяговою, Вдарила коневі в передню ногу під самі груди. Кінь спіткнувся, з усього скоку упав, а гліб не встиг висмикнути ноги стримен. Його придавило кінським черевом, але він сам зумів вивернутися, вивільнив придушену ногу і тільки тоді відчув дикий біль у тій нозі, а коли спробував ступнути нею, вона не підкорялася. Його люди спиняли своїх коней, Коні злякано відтанцьовували, хропли, пряли вухами. Наперед виліз із свим конем цікавий повар князів, якого звали Торчином, бо справді походив чи то на турків, чи то на загарян, знав лише кілька слів по-руськи, зате готував дивні страви для княжого столу, а ще відзначався великим женолюбством і непогамовною цікавістю. Мабуть, цікавість попхала його й тепер наперед, але сталося йому зазле, бо князь, забачивши першого, спереду гукнув «Подай мені коня!». Торщин під'їхав до князя, але з коня ще не злазив, бо і не розумів, як слід, чого від нього хочуть. Тоді Гліб смикнув його за ноги, посинілися від болю й злості, губами вже не прокричав, а вишептав «Злазь з коня швидко!». Торчин і знов не розумів. «А я?» – спитав він, побачивши нарешті стрілу в нозі глибого коня і з острохом ждучи, може, такої самої стріли і собі межі плечі. «Злазь!» – прокачав князь і потягнувся до меча. Тоді Торчин злетів з коня, але не на той бік, де стояв знавіснілий князь, а на протилежний, і не зліз, а просто скотився, упав, митті схопився і при гінці побіг за дерева. Гліб з великими труднощами заліз у сідло, махнув рукою, погнав учвал, стоячи в однім стремені, а друга нога висіла йому смертельним болем і тягарем. Біль був такий незносний, що довелося перевести коня спершу на рись, а потім і зовсім ступою. Але за той час вже від'їхали від того проклятого місця, де, видно, засіли бродники. Що грабували купці, Гліба оточила його дружина, підтримувала збілилого на виці князя. Тихо поїхали далі, бо саме тропа вивела їх до берега Смядині. Дорогою ціною довелося заплатити князеві Глібу за ту прогайку. Коли він отак ступою наближався до насаду, який ждав їх із сонними грибцями коло берега збоку, Переїздаючи їм путь, полетіли між деревами темні вершники, тільки тоді збагнув князь, що то не Бродницька стріла летіла в нього, що не грабіжникам знадобився його кінь чи там щось, а послано по його голову. Знову переселивши біль, зривав гліб коня до чвалу, підскочив своїми людьми до насаду, гукнув, щоб помогли йому злізти на землю, князі підтримали під руки, повели чим швидше на кораблець гліб шепотів швидше, швидше, швидше. Один з дружинників мечем перерубав вірьовку, якою насад прив'язано було до прибережного чорного, з оголеним лапатим корінням в'язя. Сонні грибці, прокинувшись, лаштувалися відпихатися від берега довгими важкими веслами. Але тут приспіла погоня, варяги злітали з коней на скаку і стрибали беззахисний насад з оголеними мечами, і їхні мечі блищали, мов, вода і змивали кров'ю все, що траплялося на путі, а поміж варягами закрутився княжий повар, страшний у своїй ненависті до князя, якого перед цим стільки годував і який так зрадливо кинув його посеред чужого лісу на поталу. Повар доскочив до Гліба, і перш ніж той зумів вихопити ослабив рукою свого бича, загнав йому груди широкого ножа. Тут вдарили ще варяги. Гліб упав мертвий. Тоді Торчин стрибнув йому на груди і двома помахами відкабетував князеві голову. Тор старший взяв голову і дбайливо поклав її у шкаряний мішок, що висів у нього за плечима. Події надто ж лихі мають властивість повторюватися, навіть збігаючись при тому в часі. Знову ж таки, може саме тоді, як таємничі чимаряцькі вершліки по мохах, брусничниках і нежарах гналися за князем Глібом, з Києва на Альту теж вирушили вершліки, тільки що перші споряджені були відома князя Ярослава, а других послав сам Святополк. І велено було цим останнім привезти до Києва молодого князя Бориса добровільно чи силою, живого чи мертвого, бо кличе його до себе старший брат, який сів на отній, отній, староруське, батьківський стіл і вимагає покори від усіх братів молодших. То були відчайдушні вижгородські бояри Пучша, Талець. Єловид і отрок святополків, прозваний Ляшком, бо привіз його князь від свого тестя Болеслава. Хоч був той отрок невідомої крові, радше скидався на дикого степовика, мав непогамовну вдачу і визначався дурною відчайдушністю. І якщо варяги, вирушаючи в погоні за глібом, не наражалися, власне, на жодну небезпеку, то посланці Святополкові їхали, може, і самі на вірну смерть, бо ж Борис став на Альті не сам, а з великим військом, яке ще не присягнуло Святополкові. Та й невідомо, чи стане на той бік, може, триматиме руку Борисову. Бо ж усім відомо, якої шани зазнав від великого князя Володимира Святополк, якою довірою батька користувався Борис». Тим часом Борис марно чекав на Альті появи печенігів. Дозволював послані далеко степ, не виявили ніяких прослідів ворога. Дійшли чутки до князя, що печеніги відвернули від Києва і Ника десь довкола шляхів та переправ. Князь добре віддав, що військо потерює батькові його передусім для того, щоб виступити проти непокірного Новгорода. Літо вибилося найвищу свою середину, отож настала найліпша пора для походу. Але повертатися до Києва без звільнення князя Володимира Борис не смів. Нагадувати великому князеві про похідний Ярослава теж не міг, отож розгублений і знетерпеливлений стояв і далі у полі перед Альтою, днями не виходив в свого намету, ревно молився, вів благочестиві бесіди з отроком з своїм угрином Григорієм якому за затихий норов і вірну службу подарував важку шину – чепу і щирого золота. Так що посланні від святополка, коли під'їхали до княжого намету із княжем-прапорцем і вийшов їм на зустріч Григорій, то взяли його спершу за самого князя через ту гривну і трохи навіть знітилися, попри все своє нахабство. Але оговталися, як тільки Григорій уклонився їм низько – Забачивши їхню дорогу одіж і сказав, що спитає князя, чи може той прийняти посланців, збіглися отроки, що слугували князеві, підходили, стали ще й воїни. Пуча дав знак своїм людям, що були на поготові, а сам ще й незваний пішов до намету, відіпхнув Григорія, що перепинив йому путь, побрався далі, аж до князевої почувальні, Борис, звісивши босі ноги з ложа, сидів у самій сорочці, бо мав звичку пообіді трохи передрімати. А щойно з'їв обід, спання ж самим Богом присуджено полудневі. Від початку спочиває опівдні і звір, і птиця, і чоловік. Тепер Борис трохи невдоволено позирав на боярина, що, не діждавшись навіть поки князь надягне порти, та водночас намагався він і погамувати гнів, бо ж посланець, певно, був від Великого князя і приніс вісті про повернення до Києва. Путша ні вітався, ні дав князеві задягнутися або хоч трохи оговтатися, приступив до самого ложа і згори вниз, позираючи на худенького, що зовсім юного, тільки борідка почала висіватися князя. Сказав товстим Басюрою, Отець твій побер, царство йому небесне, а в Києві сидить князь святополк і велів тобі, не гаючись їхати з нами до нього. Князь знетямлено дивився на товсте обличчя Путшине. Видно, його в кінець приголомшила страшна вість про батькову смерть. А вже щодо святополка, то він, певно, і не почув, а коли й почув то нічого не зрозумів ще, менше ж зрозумів про вимогу старшого брата їхати до нього з поклоном. Він хотів щось промовити, але губи йому ворушилися без жодного звуку. Відчував тільки страх, непогамовний, панічний, невтримний страх перед цим грубим, незнайомим боярином, перед його жорстокою вістю, перед його брутальністю, Радом утік оце куди-небудь, бо не був би ні князем, ні воєводою, вже шкодував, що не послухався брата Ярослава і не поїхав на його поклик. Тепер був би далеко звідси від батькової смерті, від усіх жахів, які приніс йому сонному і розгубленому цей чужий чоловік з нахабним голосом. Найбільше ж докучало князеві те, що сидить перед лиховісним боярином, майже голий, без спортів, без зброї, тільки хрест на шиї маючи. Але що хрест, коли на чоловіка падає зненацька стільки лиха? Григорію здобувся нарешті князь на якесь рішення. Григорію, де ти? В голосі Борисовим було стільки вітча болю, що Григорія якого притримував з надвору Єловит, не пускаючи до шатра. Рванувся всередину, мало не звали Єловита, гарячко висмикнув спіхов широкий свій меч, в один вскок опинився коло розшитої пілки, що закривала вхід до княжої почувальні, а за його спиною гнучко вивернувся Єловит, і довгим своїм списом ударив майже на осліп навгінці Угрина поцілив його між лопаток. Григорій упав, тоді Левіт, висмикнувши з списа з тіла отрока, влетів туди, де вів перемови з князем Пучча. Побачив там випростуваного тонкого безбородого юнака в самій сроці, і, може, і не розбираючи князьто чи ще якийсь з його отроків, замахнув списом і вдарив юнака в груди. Той мовчки без єдиного стогону, заливаючись крові, упав на ложе. «Наробив же ти, – притишеним голосом сказав путча, – ріж на мет, загортай князя та й гайда». Єловит не розгубився його, не злякав путчин вигук. Не з таких був, щоб лякатися. Від діда прадіда передавалося єловиту розбійницьке ремесло. Вистежували вони, проходящий повз вишгород, Наладовані товарами купецькі човни, нападали на них темними ночами, мовчки відправляли купців і гребців на той світ, забирали все з човнів, топили й човни, так що десь на дні збиралися цілі кладовища з людей та човнів, а яловити заможнішали, багатство їхнє росло, мов верби з води. Всі кінці своїх злочинів теж уміло ховали вони в воду. Тепер ж Єловід ховався в своїх учинках за князя київського святополка. То чого ж було лякатися? Він вихопив ножа, полосну паномету, вирізав добрий шмат, коли згортав тканину, перечепився через отрока Григорія, помітив на шиї його золоту гривну, нахилився, спробував зняти чепу, але вона замкнена була досить міцно. Шкода було втрачати таку коштовність. Тим самим ножем, що панахав намет, яловит вправно відтяв голову вбитому, зняв гривну, вкинув її собі за пазуху, а вже тоді став згортати шматок намету Бориса, ще не віддаючи навіть чи той мертви, чи тільки непам'яті. Так розпочав свій кривавий і окаяний шлях до Одинацтва Святополк. Згодом брат його Святослав. Довідавшись про страшну смерть Борисову, спробує втекти від Святополка до свого тестя в Угри, але наймені вбивці нас Святослава в Карпатах і вб'ють безжально і жорстоко. Але одна лиха воля наштовхнулася на другу, теж лиху, хоч і несвідому, бо Ярослав, прагнучи теж до одинадцятого, не міг стосувати способів, уживаних Святополком. Він ще не знав, яка та хижа і позбавлена будь-яких докорів сумління буде та боротьба. Що в неї вступає в своєму намаганні сісти на київському столі, він би з обуренням відкинув, намогу вдатися до усунення смерті братів своїх, нехай і народжених от різних матерів, але ж від одного батька. Та Ярославі поки що прийшла на поміч сила стороння. Називалася ж та сила Коснятин, посадник новгородський. Коснятин був старший літами і досвідом з Ярослава. Він гаразд віддав, що до влади не легше йти тільки тоді, коли ніщо ніхто не стоять між собою і владою. Між київським столом Ярославом стояло аж занадто багато людей, усі його брати. Одні були далеко, інші – як Судислав, сиділи тихо, а цей молодик заїхав до Новгорода лише для того, щоб заявити старшому братеві, що виступить проти нього разом із Володимиром, нагрозився і поїхав собі, вважаючи, ніби так само і годиться. Коснятин теж переконаний був, що таке зухвайство треба карати, і то негайно, і безжально. І тож і підмовив торда старшого з невеликою дружиною пуститися на це темне діло тої самої ночі, коли князь Ярослав повісив молоду жінку на першій покладини. Мала княгиня молода роззути свого мужа і знайти в одному чоботі золото, а в другому – на гайку, хай жде достатку, але не забуває про покорення посякчасне. Інгі Герда, яку князь став називати по-своєму Іриною, Напевно, якось усміхаючись, стягла йому один тімовий чобіт, обшитий увесь перлами, потім стягла і другий, і відкинула його далеко, а ще далі – грабника. Стояв на колінах, випнувши груди, пороставивши зігнуті в ліктях руки. Загадковий усміх блукав у неї на вустах, такий схожий на усміх забави шуйці, перший день їхнього – Зближення, що князь, забувши про урочистість хвилини, не став ждати, поки княгиня підведеться і піде на ложу, не подав їй руки, як то може б належало, а сунувся до неї якось незграбно, боком, сп'яніння від цілоденної гульби. Видно давалися знаки. І коротким, нетерплячим схлипом він навалився на Ірину, і вже не були вони князем і княгиною.